Можете того ж дня вважати себе відрахованими із субординатури. Охочих знайдеться чимало. Затямили голуби сизокрилі. Затямили, затямили. Так затямили, що якби їм звеліла цариця Марина крилами махати і у небо здійнятися, вони б і це зробили без вагання». «Що там ваш ікар?» Марина Кирилюна вимагала суворо, зате й вчила добряче. Софія доскону пам'ятатиме, як однієї ночі на чергуванні довелося приймати пологи у жінки, що народжувала перечасно та ще й двійню. Нічого страшного, Софії. Майже 40% пологів двійнею відбувається передчасно. До того ж, цей пологами не вважається. 27 тижнів, пізній викидень. Працюйте спокійно, мов на фантомі. Ці дітки не життєздатні. Вони все одно загинуть, тому не хвилюйтеся. А вже ж не хвилюйтеся. Добре їй усі розуми переївши балакати. Руки у Софії тремтіли, наче у нападі паркінсонізму. Серце майже вистрибувало з грудей, а Марина Кирилівна стояла собі спокійно біля жінки і промовляла: "Все буде гаразд, голубенько, не плач. Цього разу не пощастило, передчасно відійшли води, зате наступного все буде чудово. Трішки потужся, отак, так. Лікар тобі допоможе". А бідолашний лікар Софія Андріївна ледве не умлівала. Ще пак. Перша дитинка народжувалася ніжками. Нічого, Софія Андріївна. Потренуйтеся у наданні допомоги Поцов'янову. Добра практика на фантомі справді далася в знаки. Софія легко витягла крихітне синя маля, яке кілька разів Конвульсивно здригнулася і затихло, навіть не спробувавши закричати. Хлопчик. Глибока недоношеність Софії. Чого ж ви чекали? Не дозволяйте собі розслаблятися. Пологи ще не закінчилися. Жодних емоцій. Великар чи тургеневська панночка. Суворо додала, побачивши, що з очей новоявленої лікарки от от покотяться світлі горошини сліз. Перев'язуйте пуповину і віддайте дитинку акушерці. Ні, ця Марина зовсім не має серця, правду каже Петро. Що з неї візьмеш зі старої діви? Поки Софія вовтузилася із перев'язуванням пуповини, минуло трохи часу, та друга дитинка іще не народжувалася. Годі з пуповиною, Софія Андріївно, подивіться, що там із другим плодом. Софія спробувала з'ясувати, що ж там із цим плодом діється. Знайшла щось непевне – мокро, тепло. Маса чогось слизького болонки, мабуть «Як лежить другий плід?» – нетерпеливилася Марина «Я... я не знаю У болонки не дозволяють визначити?» – промимрила Софія «То зробіть амніотомію, беріть голку, не бійтеся» Софія проколола оболонки, тепла рідина полилася по пальцях. Тримайте пальці щільніше, не дозволяйте виливатися водам. Як лежить другий плід? Та поперек мені здається. Точно поперек. От ребра, спинка, ручка. Ви певні, що ручка? «Ні, мені так здається. Мабуть, ручка. Жодних, мабуть, і здається. Визначте точно і спробуйте повернути плід. І ніяких не вмію, не можу. Зачекайте хвильку. Зараз дадуть наркоз».